Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sallim Wa ala alihi wa ashabihi ajba'in Jadi kita sambung Kaedah yang kelima Daripada uh, apa kaedah dah sini 9 atau 12 Banyak kaedah ni Kaedah makasif Ya dah. Bab 13 kaidah. Seterusnya al-masalihul <tikiller> mabthuthatu fi hadhihi ad-dar. Eh ni bukan mudah dah ni. kita bincang waqaf wa rabt Janganlah hmm, mon itu. Kita kenam, sedar. Kena lima lah, kena kan kena lima. Pasal ah, ini dia punya cabang dia. U A M A. Jika kalau kepentingan atau musibah itu luaran dari hak milik tiad, bahawa kalau maksudatali a'tibari lishyari'a fafidhalika nazarun wala buddha min tamthili thalika thumma tahlisil hukmi fihi bihawlillah ini membicarakan tentang uh, mustasniayat daripada ka'edah-ka'edah uh, amma apabila maslahah dan mafsadah keluar daripada hukum kebiasaan dia huh? Makna dia bila kalau diasingkan benda itu daripada apa, keadaan uh, kebiasaan, dia menjadi satu maksud syarak Iaitu menjaga masalah mereka, darurah dan seumpama dengan dia. Jadi contoh dia apa? Aqlul maitati lil muttar. Kalau kita asingkan dia juga membawa kepada makasih syarak Iaitu Raf'al Haraj makan apa dia bangkai kepada orang yang marurrah iaitu orang yang nak mati wa najasat dan makan benda najis wal khabaith benda yang kotor iktiraran cara terpaksa luar makna dia luar daripada kemampuan kita kita dah nak mati dah wa qatil dan kita membunuh orang yang membunuh kita kita mempertahankan diri dia nak apa nama dia bunuh kita ataupun di sini apa waqatul qati' ataupun memotong tangan orang yang mencuri ataupun memotong tangan orang yang memotong tangan orang kisos secara umum membil jumla al aqubat wal hudud hudud dia datang dalam bentuk darurah mustasna' daripada hukuman sebab hukuman asai tak boleh potong tangan orang hukuman asai tak lagi kita orang ini datang dalam khilaful asli izajar waktu liat al muta'akkil kita potong tangan yang telah rosak yang telah dimakan macam kencur manis eh. asyarat tak boleh potong tangan orang tapi disebabkan nak sebabkan nyawa kita boleh ini, dalam istilah model dia disebut sebagai ijtihad istisnai jadi kita berusaha untuk mengecualikan daripada kaedah-kaedah ammah ini juga ini fungsi mufti apabila melihat keadaan yang apa nama dia e, bahaya kalau kita tatbikkan syariah ada di sana bahaya maka dikecualikan di ditangguh atau seumpama dengan dia dan yang berlaku sekarang ni perbincangan apa nama dia hangat lah rejam dan seumpama dengan dia itu qadiyah e, kabir lah tapi maknanya tak sesuai dibincang lah ke adalah berdebat tu, sebab qadiyah ini dia adalah termasuk dalam murajaat eh, khadayah masyiriyah yang berhajat kepada satu istia'ab masalah dengan kuat ya, kalau kita buat perdebatan macam tu sebenarnya tak menghasilkan kebaikan banyak karena dia berhajat kepada eh, khibrah terhadap eh, kawai syariat yang mendalam ya, eh, isyikaliah yang berlaku ialah apa ialah kita bila kita murajaah isu-isu uh, usul ataupun wadah yang mahsuriha ni kita buat sebab hasil tekanan dia tidak bagus maksud dia bila ya ah ha. oh sini tu macam mana ha? oh ini okay tak apa, apa, apa tak terworaiz kita apa nah kita patah balik tapi kita nak uraiz tu maksudnya bila kita nak meraja'ah apa-apa isu semasa isu dia panggil kawal yang masyiri isu besar dalam syariah dia punya usul perlu kepada satu perbincangan yang lumat kerana ada benda yang perlu kita meraja'ah yang pertama kita jangan murajaah disebabkan faktor luar. maknanya mereka tekan, orang kata Islam ni. Kemudian kita kata, oh sebab kita kena beza di antara qadaya uh, masiriah ya, ataupun apa isu-isu uh, yang besar. Isu turas dan seumpama dengan dia uh, dalam bentuk tekanan luar. maknanya dia perlu kita murajaah sendiri. Jangan bila barat buh hentam baru kita kaji. Itu tak bagus sebab kita tidak akan dapat jawapan. Pelaksanaan lain, maknalah kita nak tahu rejam ni apa Tu murtad ni hudud ke apa? itu kita mesti merujakah sendiri. Jangan disebabkan sisi Islam kata kita pun uh, merujakah balik. Kita tekan sikit kita pun kata mendalai. Uh, itu asas yang pertama itu jangan kita melakukan meraja'ah apa yang dibincang tu dia boleh review lah. review semula pandangan terhadap isu syariah makna rejam dibahaskan lama lah bila kita nak meraja'ah balik nak review bila nak review berhati-hati kepada syurut yang banyak lah. pertama ada kita pilih rejam tu sebagai rejam ada tiga isu lah or takzir ada pun tidak ada langsung ha, ok Isu jawab dia ada tiga kalau tiga isu mana dia sebagian uh, majoriti ulama uh, dan semua ali sunnah majmuah amruz zaman dia kata hudud melainkan disebut kau kepada rafidah khawarij yang mengatakan jawab tidak ada mana sama seperti orang sebut dulu talak tiga jatuh tiga bila kata jatuh satu itu dia kata kau ni khawarij tapi kau tu Ibn Taymi hamuk naik boleh Kalau kita macam Murni Ibn Kudama Nisbah lah, Tiga jatuh Satu ni Kau khawarij lah Khawarij Kumpulan-kumpulan uh, Syiah Dan Supama dengan dia Sama isu rejam ni Semua rejam ni dia Dia besar Setelah tu Kita tak praktik uh, lah Praktik tu kira-alif -kira. Setelah tu kena beza Di antara hujah kita nak buat tak buat rejab? tu satu isu. Tapi rejab tu apa dia? Itu satu isu. Ini yang kita namakan sebagai muraja'atul turas. Ataupun muraja'at ah, apa namanya, kadaya uh, uh, syari'ah. Isu-isu yang dibincangkan dalam syari'ah. Dan bagus. Tengah kan? tak bagus? Tapi nak kena mantap banyaklah. Ha? Nak kena mantap banyak. Benda ni kami bahas uh, lama lah. Tuan-tuan dengan Syekh dengan Syaitah Jabi Alwani. Rahimahullah. Uh, ada benda yang kita sejulah, kita tak sejulah syaitu Tuhan dia tolak tu eh. tapi yang sepakat rejab tu agak daripada Taurah makna dia amalan Yahudi itu mana yang kita kata isu dia wujud dalam kitab Taurah kami. Eh, isyikaliah dia banyak makna dia benar ni anak-anak buka supaya benda dibincang dalam bentuk yang baik tak mau jadi kontroversi apa yang berlaku pada sahabat-sahabat kita tak mau begitu dan bukan isu murajaah ni bukan isu penonjolan isu murajaah adalah isu mencari kebenaran itu kita kena tahu mana dia kita nak tahu hakikat dia uh, bukan kita nak uh, mencari kira yang pelik-pelik lah. itu musykilah kita bukan nak pelik tapi kita nak tahu apa hakikat terjam ha? apa hakikat terjam itu sendiri benda yang keempat isu yang timbul ialah mukhalafah uh, hadis al-shaykhu al-shaykhatu wa shaykh wa shaykh dimulakan dengan uh, laki al-shaykhu wa shaykhatu bermula dengan dengan nasul Quran az-zaniatu wa walaupun semua riwayat dia sahih empat toriq dan ada yang dikatakan daif tapi muskilah dia bukan pada sanad muskilah pada matan iaitu Quran sebut az-zaniatu wa khabar yang sampai kepada kita sebut al-shayhu wa-shaykhatu di situ ada ishkaliah nampak tak sebab itu khabar-khabar khabar-khabar tapi uh, iskaliah yang perlu di sana isu sebesar ini selalu Al-Quran akan cerita Al-Quran tak akan tinggi semua benda yang pun Al-Quran tak tinggi Maka benda itu ruang untuk ishtihad misalnya di susah satu benda pun ada dan rejam ini dia termasuk dalam muslah muslah Muslah ni maksudnya kita cinca orang dan benda tu dilarang dalam perang bila kita rejam nauk daripada kita cinca dia mati lambat nampak tak tapi benda ni yang kita bincang ni bukan kita nak setuju mana-mana ni bukan untuk kita nak temukan kata musid tapi apa yang dibicarakan dalam tu? Kuala Lengkap weh. Seorang boleh hujah dengan hadis orang uh, tak tahu cara. semua sahabat-sahabat kita lah tapi benda ni sebenarnya bagusnya tertutup lah. Biar selesai dulu di kalangan fuqaha dari daripada kaum awam daripada pengetahuan benda ni. Jadi itu komentar saya ada Benda ni saya ada bahas lama lah. Saya ada pandangan saya sendiri sebab. Tapi saya tak tak lontarkan kepada masyarakat Sebab dia perlu Pembincangan yang Orang kata apa tertutup, tutup Biar di kalangan fukuh Muhadis tu Semua Bincang secara ni Bahawa ada nataic Tapi Nampak gaya dah terlajak lah Semua orang -awam, dia tidak faham mustalahan dan uh, banyak isu itu isu ijmak ijmak uh, tak semua yang disebut oleh Ibnu Qudamah itu ijmak yang sahih uh, yang ijmak yang terpakai adalah jadi ijmak mutayakin thubu tu uh, mutayakin thubu tu macam uh, banyak dawan ijmak hakikatnya tidak ijmak ada mukhalafah di sana pendapat daripada zahiria hatta talak ta tiga jatuh tiga pun dulu ada kata ijmak dia uh, perempuan setengah adalah ijma' Cuma sekali sekarang, sekarang ni Umat Islam banyak isu yang besar. Sebab tu rejam ni <gum> mungkin kesan daripada Brunei. Uh. Daripada Brunei eh uh, tepohak depalah. Uh. Tapi paling kurang benar yang kita sepakati pada Rejam itu adalah hukuman syar'iah. Ah nampak qat musyarak. Sama ada ta'zir ta atau hudud. Sekali yang yang yang yang besar ialah apabila Syekh Taha Jabi Alwani menafikan rejab itu daripada syariah tabiak ta ta ta ta kepada Abu Zahrah rahimahullah tapi Abu Zahrah untuk nak mengeluarkan pandangan ini 40 tahun dia simpan kita tak nak simpan 40 tahun dia punya pandangan ini tahun 1930 120-30 dia isytihar tahun 57 di Libya anak ulama begitu comat kita tak sama kena dirasah kuli Jawa ni lima dah dia rejam terhenti kat zaman senarumak lepas sebelum zaman senarumak pun tak ada lah sebelum tu tu habis dia wujud dia nadir tapi wujud nadir dia tak sebenarnya dia bukan hudud maknanya isyqal anak timbulkan isyqal supaya kita tahu isu ni isu yang uh, berahat dan perlu dibahaskan dalam bentuk yang tenang hudud bukan emosi, bukan perdebatan tapi bagi anak, dia bukan debat, tapi itulah setelah uh, penganjur juga lah isu qadai, qadiyah, masyriah ni qadiyah, masyriah orang punya isu penentuan dalam isu Islam dibuat perdebatan Ooh, politik apa, dapat dan kita tak tahu standard orang yang bahas tu, sejauh mana penguasaan dia terhadap ulum syariah sebab kita nak murajaah ni, maksud bila kita bahas di surajah ni isu, isu murajaah. kita sebab ulama' lain dah sabru isu ni kemudian kita nak untuhkan oh itu berhajat kepada satu benda besar dan apa yang disebut uh, kat dalam kalam Nuki itu kadang-kadang gharul dakik, kadang -kadang, gharul dakik. <coughs> seperti menyatakan Syekh Qardawi menyatakan ta'zir Syekh Qardawi tak pernah mention apa-apa fatwa dengan ta'zir cuma dia cenderung nampak dalam imn Qutat Al-Quriyah dia cenderung tapi dia tidak pernah mengeluarkan fatwa rasmi dia, dia belum lagi itu beza diantara cenderung dengan jazam so penisbahan itu kena kuat Syekh Zarqah tidak menyatakan hurjab uh, itu ta'zir dia kata Hudud. cuma dia kata boleh tangguh beza mana dia bukan saya dia boleh tangguh ada ada ada komenan itulah ta'liqah. dan hadis-hadis. mana segi hadis, -hadis. Uh, hadis uh, kalau kita tengok di sisi sudut uh, rejam itu ta'zir. sebab apa? sebab berlaku ziyadah kala nas. dia macam dalam hadis sebat satirutan kemudian uh, nabi sebut, sebut apa nama dia tahribu amin. iaitu uh, kita Uh, buang negeri setahun ulama' Hanbali kata dia hudud syafi'un kata hudud Han Hanafi kata ta'zir sebab ziyadah ala nas nas sebut sekian. kemudian selepas sebat Nabi suruh apa nama dia buang negeri lagi so nampak tak so bila bercanggah dengan Quran apa yang berlaku ziyadah ala nas makna dia uh, dipindahkan daripada penafsiyadah al-hudud kepada ta'zir ta makna dia dan kumpulan ini dia ada punya tenadzar dia ya. cuma uh, perlu diperkemaskan lagi dua pihak sehingga mana dia nampak elok tapi sayalah dah perdebatan ni suasana tak bagus dan isu ni bahaya ha. ada isu yang kita kena tahu bahaya. sebab anda duduk syaitan uh, bincang isu-isu qada yang isu, -isu, isu riddah isu apa semua. banyak isu ah uh. isu Nabi Aisyah tu tak tahu, tahu, tahu. <laughs> itu semua qada yang ha. isu mahsuriah cuma kita kena perlu kefahaman betul -betul yang betul-betul mendalam ha? yahud sebab Qaul ibnu Qudamah kata ini adalah pandangan khawarij rafiq, rafiq akan timbul masalah adakah mustahid daripada mubtadi'ah memberi kesan kepada ijma'ah Itu nazariah yang dibahatkan oleh kita, uh, ulama usul maknanya yang mukhalafah pandangan jumur itu adalah mubtadi'ah adakah memberi kesan kepada Ijimah tu tidak berlaku pendapatnya Asaf memberi kesan kalau muhtadiyah tu kalau mereka tidak sampai kepada peringkat kafir ini dibahaskan oleh uh, Syaukani dalam Irsyadul Fahun hmm. nampak ada perbincangan cuma nak tengok uh, uh, perlu diperkasarkan sehingga dia lengkap bukan perbincangan di situ hadis saja hmm. Ustaz Salman dia bahas isu isu hadis di begitu dia. Syekh Allah pada Wanji bincang di sudut maqasid tapi isu ni tak boleh bincang macam tu dia kena lengkap daripada Quran sunnah tarikhia apa, apa semua tu lengkap sampai kepada usuli apa semua tu baru kita akan jumpa nanti dah ala kuliah tak sesuai kita di sini semua itu perbincangan yang seharusnya elak daripada pendapat haiwar mentang paper di kalangan kemudian masih ada tiyah yang baik kerana tidak sesuai qadiyah maksiriyah dibahas dalam bentuk pendapatan sebab dua-dua ilmuan lah kita ikhtiram tak sama ada ilmu tak wajir tak ilmu sebagainya semua ke mustawa kita tu adakah kita ni mustahid sebab uh, buat benda ni nah, adalah sifat isytihad dia. maknanya aspek dia, uh, satu uh, pada jihad taklidiyah maknanya kita taklid imar wa'ah lebih selamat uslu pada panel seorang lagi tajjidiyah <laughs> dia bertembung dua manhaj yang berlainan. Ala kulli apa nama dia, kita harap akan datang dibahaskan lebih-lebih harmonilah dalam bentuk akademik uh, tertutup dan apa nama dia dibahas dalam bentuk paper. Yang sokong bentuk paper sampai ni, yang tak, yang kata takzir ni, yang kata yang kata bukan keduanya kedua bahas singal lumat mustafid, dirasa mustafidah. Macam Syekh Alawi bahas tentang diatul marah, dirasa mustafidullah. Bukan sekak mazat 4 sebab bila kita nak bahas isu muraja'ah at-turas Perlu kepada 8 hingga 70 mazhab Dirasah Astaghfirullah Baru kita uh, apa, dapat istiqarak semua tu Tapi kalau berdebat macam tu Itu dah jadi macam politik lah uh, Berdebat kepada politik tak apa lah Baik uh. Kita sambung Al-Thani na pada Benda yang sedikit tu dimaafkan Tak dilihat Medarat yang kecil la ukana maqsu da maqsu la syar'an lakana takliful 'abdi kulluhu taklifan bima la yutaq wa syar'an kalau kita ambil semua mafsadah-mafsadah yang ada pada maslahah dan juga masya yang ada pada uh, masalah apa maslahah itu benda tu susahlah sekarang dia ada taklif bala yutaq sebab kita punya kaedah taklif ini adalah ini sebut ee uh, uh, istita' la taklifa illa bi dalam lubul usul huh? lubul usul kitab ringkasan kepada jemaah jawami tidak ada taklif melainkan benda yang ada qudrah yang ada pada manusia itu kemudian uh, mana dia tadi amma amma kawunu, taklifu mali tatba'atu al-syara' fa mahmulun fa fil usul usul aqidah ada usul fiqh untuk asas dia apa yang kita bincang dalam akidah itu kita bahas tentang uh, dirasah al mukallaf ya dalam mukallaf kita kita, kita bincang tentang dirasah aqliyah adapun disebut dalam usul fi al mahkum alai Al-abdu itu Dirasa Al-ab Khaji tentang Manusia Al-insan Falsafah dia bincang tentang Dirasa Al-insan e, Bila masuk pada Akidah Ataupun ilmu Usuluddin Bincang tentang an Nubuah Sebab Nubuah itu adalah insan e, Apa? Ilmu keterikatan Ilmu kalam Ilmu Usufik Semua adalah package Sekali yang berlaku pada kita Orang yang mengaji Usufik Tidak belajar ilmu kalam e, Orang yang menghaji ilmu kalam Tak menghaji Usufik wala tidak dirasa syara'iah akhirnya dia jadi ilmu tu macam bermusuh ambuh aja ilmu tu jangan bermusuh sedangkan apa yang dibahas oleh ilmu kalam dan usufi dia lengkap melengkapi karena konsep dalam Islam takkan ada ilmu ni bermusuh hatta kita dengan sains tak bermusuh yang bermusuh orang dengan ilmu kita tidak ada permusuhan sebab Allah taala yang cipta wa, yang turunkan wahyu dan Allah taala yang cipta akal untuk create semua ilmu ni Cuma yang berlaku adalah Keterlaluan dalam ilmu kalam Itu saja Al-ghulufi ilmi kalam Tapi ilmu kalam itu nafsu Yang dibahas oleh ulama-ulama kibar Baqillani Imamul haramain Dia rasa Jai dah Yang boleh Tatwir Tapi ilmu itu terlalu berat Sehingga Orang malam nak baca Amma bayanul mulazama Ini dipanggil panggil kawain aqliya Karena bila ada yang ni Ada yang itu Dia panggil bayan mulazama Fali'annal jihadal marjuh Mathalani mudaddatan fi talab jihah al -rajiha. jihah yang lemah ana mafsadah yang kecil itu ataupun maslahah kecil itu dia berlawanan dengan masalah yang besar wa qul umira masalan bi maslahah al kita kita diutuskan di, diarahkan oleh tuhan ataupun syariat buat benda yang maslahah yang lebih besar macam arak ada qul fi kabir wa manafi' linas ada wa manafi' tu ada tapi ismun kabir ini dipanggil qadaya duniawiah semua ada macam tu macam bincang bikman bikman ada mana fi'ah dia ada mafsadah sekarang kita kena cari yang mana paling terbaik mafsadah dia kata pun masalah sehingga kita dapat betul-betul secara bisa beri taksim akan jumpa lah sebab kadang-kadang masalah ni tersembunyi tu. Dia, dia ambil masalah masalah tu uh, menentu juga uh, maslahah sejauh mana Al-Juddin Abdul Salam dia apa kadang-kadang masalah tu tersembunyi kemudian dia keluar ha, dia tu senang macam Bitcoin sekarang ni ada ha, orang kata bagus sebab Bitcoin ni digunakan untuk menafikan peranan bank <gul> <taps> lawyer <taps> tak, tak, tak boleh guna lawyer tak Amam, guna teknologi ha, itu apa ada cryptocurrency, cryptocurrency tu ada baik dia mudah safe tapi keburukan dia itulah peranan peranan orang tu macam like robotik lah bagus, tapi peranan manusia tu kuranglah sebab tu anda tambah kepada makasih imarah apa-apa yang bercanggah dengan makasih imarah kita cenderung kepada tawakuf, ataupun haramkan atau makruhkan begitu. misalnya kalau mufti robot ada kebaikan dia bagus, tapi lepas tu tak ada orang jadi mufti fardu kifayah anda mewujudkan manusia jadi mufti, tiba-tiba mufti tak ada robot semua boleh guna robot tu untuk memberi maklumat. Pembantu mufti boleh. Tapi nak jadi mufti tu. Sebab dia tidak mukallah. Robot tidak mukallah. Kita mukallah. Jadi siapa yang khalifah robot kan kita? <laughs> Ishkaliah yang berlaku. Tapi ada kebaikannya. Tapi kita kena susun betul-betul. Bintaw ziab. So makasin imarah ni banyak membantu. Mustahid di dalam untuk menentukan isytihad moden. Di dalam menentukan dalam isytihad moden. Lekin ala wajhin yakunu fihi manhian an iqa' al-mafsada marjuha. Dan sama-sama larangan ada untuk kita buat benda yang marjuha mafsadah marjuha. So ini bertemu yang ta'arud ta masada mafsadah. Sebab tu dalam dunia ni, misal kita duk bergaduh dalam isu politik isu pandangan yang bukan agama kesemuanya ini ta'arud mafsada. Sama ada dia dia rajihah ataupun dia marjuha dengan ma masalah Rajihah atau masalah, marjuha tentera khususnya, nak tarik tentera di Saudi kata orang tarik nak letak, tak letak nak kerjasama dengan Iran, nak kerjasama dengan Singapura, nak kerjasama dengan Cina benda tu tidak dia ada yang melarang so kita sendiri yang kaji, baik tak untuk negara, ada tak penjajahan ada tak keburukannya ada kita terpaksa menggadai negara so, benda ini akan berubah, sebab tu dia akan berubah daripada zaman ke zaman tapi apa yang berlaku dalam dunia pemikiran sebegini di apa di, di kacau diganggu oleh orang-orang uh, politik bila orang politik ganggu dia ada mileage dialah untuk parti dia masing, masing lah, tapi orang syariah dia melihat kepada hakikat dan tabiat satu perkara sebab tu pentingnya lah, ulul dia panggil apa ahli al ahli al-halli wal 'aqdi apa maksud ahli al-halli itu orang yang dapat menyelesaikan masalah hal itu solusi yang dia bukan dia orang tengah lah dia orang tengah dia tidak pihak kepada mana dia dia sendiri menyelesaikan isu kerajaan isu umat macam isu tabu haji perlu kita ada ahlul halil wal akdi apa isu tabu haji ni tapi bila masuk isu orang politik masuk abelah lingkup tuh tapi bila kita panggil pakar-pakar yang dianggap sebagai ahlul halil wal akdi dalam isu tu nampak je lah. lah bukan isu utama je semua benda macam tu bila ada kekusutan tuhan bersebut walau ruddu ila walau ruddu apa ayat surah ni walau ruddu apa la mil ladina yastabitu nahum ni mesti kembalikan kepada golongan ulul amri iaitu ahlul hal wal 'aqri para pakar tak kiralah ulama ke apa barulah oh. la alamu ladina yastabitu nahum boleh boleh itu manhajiyatul quran satu benda yang sangat bagus dalam isu-isu terkini sebab masing-masing ada maslahah ada ada mafsadah fawa matlubun bi iqaim fi'li wa manhi an iqaimaan wal jihatu gharu munfakkait munfakkain man jihad ini dia tidak tracing kalau jihad munfakah tak ada masalah so apa saja jihad munfakah jihad munfakah dia macam ni uh, agak dengan ayat temu itu <tuh> haram. jadi kita senang selesai sebab dia, dia jihad tidak terikat dia panggil jihad munfakkah. tapi kalau jihad orang dia terikat satu mahal satu mahal saja satu mahal tiba-tiba ada larangan ada arahan misalnya sembayang dan jangan sembayang so bila seolah-olah ada dua dia ada mafsadah dia ada masalahah jadi jihad hal mufakkah ini bang. Sebab kaedah usufi kata apabila infakatil jihad fala taarudah. Kalau kita boleh buang jihad, buang mahal dan kita pecah-pecahkan benda tu, tak ada taarud. Misalnya arak dengan apa nama dia tebu, tak ada tak tidak ada taarud sebab dia benda yang mufakkah. Benda yang tak, tak ada kaitan. Tapi kalau jihad yang mufakkah. Apa, apa apa kalau jihad itu gharu mufakkah tak boleh dibuang. susah Kalau jihad mufakkah okey ada tapi infaq terjah fa la Kalau kita boleh pecahkan jihad tak ada masalah. Tapi masalah dia kalau mufakkah. Satu. Ha dia pemikiran falsafah maqasid tinggi aja Tapi benar ni luar biasa. Bima taqaddama min an al-masalih wal mafasid ghair mutamayyizatin. Dia bukan 100% dalam dunia ni macam ziarah Palestin kita biar Dia ada kebaikan dah. Ziarah Palestin. Bahkan war ijma' ziarah Palestin Ijma' ala sunniyah, ala adalah sunnah, bukan wajib. Sekali-sekali ni, bila kita pergi di falasti, kita terpaksa bayar visa kepada tentera. Masalah dah sembahyang sunnah di situ, tapi dia punya mafsadah dah sekarang ni telah tinggi. Sebab kita sembahyang di situ, kita terpaksa menghadap Israel. Kita terpaksa menghadap perompak dengan perempuan ni yang ambil duit kita dia lah akhirnya akhirnya baju ulama kata ziarah Palestin haram buat sekarang ni ini bukan sifat tu kita cerita pasal apa fatah tu dikeluarkan ramai ulama macam eh ada masalah betul-betul eh? masalah tapi bila ditimbang ke mafsadah mafsadah tu tinggi sebab itu ulama di Libya dia kata apa haji cukup baik sekali ya. eh kedua tak payah sebab apa duit tu masuk pada Arab Saudi. Tadi dia bunuh apa-apa <coughs> juga pada ulama kita fikir pasal apa pasal apa ha, kerikkan pemikiran lima tu, why tu apa ulamak sebut macam tu sebab walaupun macam kita kata kita puasa masalah duniawiah ukrawiah tiba-tiba kita sakit teruk kalau kita puasa kita boleh pensan kita boleh pitam bahkan boleh mati di situ bertemu masalah puasa ha, dengan dengan mafsadah Ha, yang dikatakan jihad garamun fakkat ada di sana halak dan di sana maslahah. iaitu al-asawa minallah pahala dari Allah Taala. dalam masa sama Tuhan suruh kita larang kita bunuh diri wala tuqubi alikulit tahlukah wala taqtulu anfusakum jadi tawarud al-amru wannah ini wujud dalam mahal Nah, Jadi macam ni Masa ni kita kena fikir Kena melihat kepada apa Ila Ajjihatirrajihah Yang lebih Lebih besar lagi Fala <tid> so, budda fi iqa'il fi'li Awadami Iqa'ihi Min tawarudil amri Wannahi ma'an Sebab so, Dia panggil apa Penurunan tu Tawarud Wujud Al-amru wannahi tu Serentak pada Satu mahal pada satu perbuatan Puasa Orang sakit Sontak lah Larangan Buat ibadat ketika sakit Dan Sakit teruk Dan arahan puasa <coughs> Jadi apa yang patut kita buat? Ha, di sini lah Berlakunya Satu kontradik Maka Mustahid perlu Beristihad di dalam isu ni Maka banyaklah pendangan Ulama ada yang kata haram Kalau mati pun <coughs> Faqad qila lahu so, li fi'lin wahid soalan cara kata buat dan tidak buat pening pula Kalau peristiwa Nabi Ibrahim itu jihad gharu mufakatain tak jihad mufakkah sebab dia diarak kemudian dinasahkan sebelum buat ini panggil anasqu qabla al itu tak ada ishtilah Itu bukan ta'arud bukan tawarrud nahi wal amri maknanya dia, dia diberi masa dalam 10 minit untuk sembelih bila dia dapat kijang tu, kibas tu, kibas, afwan kibas, dia dilarang pula sebenarnya. So, wujud zaman. Ha, di situ tidak berlaku ta'arud. Yang ini tidak wujud zaman begitu, memang sentak. So, bila macam tu, kena tarjah lah yang mana patut kita buat. Kena tarjah yang, pat yang mana patut kita buat. Misalnya, senang. melahirkan anak. ya, Wajiblah lahirkan anak. Harus. Masyurah. Tiba-tiba anak tu boleh membinasakan ibu yang mengandung wujudnya ta'aruf fi fi'lin wahid. Mahal 1. Kalau dia beranak, dia beranak, dia mati. Kalau dia tak mahu beranak, kena bunuh anak dia. I fa'al ta kita tak buat. Semua isu-isu fuqaha yang berlaku kontradik dia dilantan daripada mabda' ini. Sebab tu kita katakan pengajian fiqh tanpa usul fiqh dan maqasid hilang hikmah dia tapi mengaji di saja tanpa fiqh pun teruk juga jadi ceramah ngaji doang ay min wajib hal 1 fi alwuq' wa 'ainu taklifu ma la kalau disuruh buat macam tu itu adalah satu taklif yang yang bercanggah dengan syariat itu membebankan benda yang tak patut kita buat laa yuqaalu kita kata pula innal maslahata jadi izin tapi tidak diarahkan fala yastami'u al amru wan nahyu ma'an falazabun mahdhur jadi tidak datang sememikian rupa kerana kita telah menyebutkan iddanna naqulu inna hadza la yatariddu fi jami'l masalih dia tidak dia tidak konsisten pada semua masalah sebab kadang-kadang fa'inal maslahata kama yasihu an takuna fiha ya sahhu an takuna ma'muran biha ma'muran ni maksud dia wajib atau sunat wa insul limadhalika fal izinu mudad amri wan nahyi kalau kita terima konsep sedemikian maka izin itu lawan kepada al amru tapi sebenarnya tidak tidak kenapa fa inna tahyira munafil li adami tahyir kenapa harus ini dia adalah pilihan kalau dia diletakkan dalam, dalam keadaan sebegini dia bercanggah dengan konsep tidak ada pilihan sebab wajib itu wajib itu dia tidak ada pilihan di sini lah orang-orang bincang mubah ni uh, wajib min jin sil mubah atau tidak sebab mubah ni dia ada beberapa apa, apa, keadaan ada mubah maksud dia tidak ada tahhir maksud dia mubah dari sudut la tidak ada dosa ada mubah yang memberi erti kepada tahhir iaitu tidak apa dia, tidak ada orang kata apa sek, uh, sekatan dan pilihan seperti kita untuk buat apa saja itu dipanggil uh, al-mubah ataupun al-madzun wa huma waridani al-fi'l wahid kedua-duanya sampai kepada satu keperluan fa urudul khitab bihima ma'an khitabun bima la yusta'u iqaa'u kalau kita kita anggap benda itu berlaku serentak maka itu merupakan satu uh, benda yang tidak dapat dilakukan ala wajh al-mukhatabi bihi Mengikut keadaan yang telah di, difirmankan. Tak boleh sebab mustahil Allah Taala nak perintahkan benda yang diluar kemampuan. Laiyukalifullahunafsanillahusshah. Wahyu ma'arat nabiyana ini yang kami ingin tanyakan. Walaihisa kasyolatifidar maksuba. Bukan seperti mana sebaya di rumah yang kita curi. Itu isu lain. Ha? Dia tidak sama. Sebab diimkan infikar sebab kita boleh asingkan biar yang sal dia fiarid dar. Sebab dia berismen tempat lain. Orang yang contoh dia dia curi baju dia curi baju dia semayang sah tak semayang dia? so sebab dia tak bercanggah semayang tu dia ditutup cuma masalah dia curi baju orang lepas ni apa kita sebab dia boleh pakai baju lain tapi masalah di atas ni dia tak boleh menaling nak banak tak banak? ah ha, nampak tak? pilih ya? ifa'al tak fa'al tapi baju yang dicuri tu dia boleh tukar baju orang yang dipinjamkan ada minta halal ke jadi isu kadang-kadang yang berlaku kepada mustahid ialah Kontradik dalam satu masalah yang tak dapat diinfikat yang tak dapat dipisahkan. Oh ini ustaha ini memang sah pun. Mana dia perhajak kepada satu oh, apa dia dia panggil apa rusuhan uh, yang luar biasa. Macam rejam dengan aku tu rejam dia dia atau rejam dia adalah kalimah yang membawa kepada atau apa maksud atau sama ada dia hudud ataupun dia uh, ta'zir ataupun bukan dodoh so tiga-tiga ni -tiga adad dia bukan tanakut. mana dia uh, hudud ini lawan kepada ta'zir tapi dia dia mencantum di atas juga dodoh ni adalah hukubah syara'iyah mana dak qasim al-hudud al qasimun li ditazir Dua ni belilah ha? Qasim Yang satu lagi tu Dua-dua bukan Maksudnya dia tidak wujud Dia adalah Aqubah Yahudiyah Itu pandangan Sebagai ulama Itu tidak ada langsung Yang ada adalah apa dia Sebab 100 eh, kotaan itu ah, Ini isu Bila kita istighadar semua kawain di situ Dan kawain mantiqiyah Dan juga uh, falsafah Kita akan tengok Subhanallah Ajaib Dan benar ni mesti ada hikmah dia, Bila ulama bahas pada dan apa dia punya natijahnya kenapa benda tu wujud di zaman dulu dan orang tak bincang benda tu. dia antaranya faktor saiful ijma' sebab orang kata ijma' ijma' ni digunakan oleh sebahagian ulama' untuk menutup pintu kajian dia panggil saiful ijma' bila bila kita sebut ijma' habis orang, orang orang tak akan lawan cuma problem dia, ijma' ni dia terkandas cakap bila, bila dia berlaku dia bila dia terkandas Imam Ar-Razi kata hanya berlaku di zaman sahabat. Betul tu. Maka wujudan dia, ijma tu. Mana kewujudan dia? Ijmak tu waqi'un. Maksudnya di situ ijma' mungkinun. Ijmak mumkinun. Tapi wukuf ijma' tu sampai tahap mana? Sampai zaman mana? Ar-Razi kata dalam maksud sampai sahabat saja. Lepas tu dah tak ada ijma' un tetapi di sana ada majoriti dan syah apa mafum syah dan seumpamanya itu perjalanan yang lebar ada syah yang makbul bila disokong ada syah yang marfud bila dia bercanggah dengan banyak banyak perkara dan Syekh Khattawi hubungkan sampai 10 10 dawabit 10 kawain yang menjadikan fatwa itu syedah asas sekali ialah tak nak keraikan tak nak keraikan kira banyak syah Ha? Banyak syah Baik, ini Depat ya, kita dan kawan ha? Tak ada apa-apa ya? Faslun ha, Kita kembali-balik ya? ha? Dah baca lah <laughs> Kemudian kita sambung balik tadi Waqal adar darsi al waji kita buang gusi lah gigi kita sakit wal ila biqatan uruq wal dan kita sakit dengan kita buang urat-urat dan kita buat rawatan ni sama seperti kita buat pembedahan buat apa-apa sekarang ni semua tu adalah khilaful asli sebab kita tak boleh sedjerih orang macam tu aja atau berbekam sekalipun was ya hijam mana boleh kita tebuk kepala orang kan walaupun tak tebuk tapi kita guna orang oh, totok dulu dia dia guna tanduk kerbau ha? eh? di ni dia di di sate tanduk kerbau dulu tengok ajalah ni kedah tu kita demo guna tanduk dan tanduk kerbau ni ni dulu mungkin tapi keselamatan dia tu kebersihan dia yang pertama la alhamdulillah bekam ala moden boleh cuci boleh buang ha? tapi مشكيلah dia orang berbekam ni tak dilatih tahap profesional dia tu Jom mana dia mana dicuci dia buang benda ni guna sebab darah ni bahaya kalau kita kalau kita berbekam hospital tak terima untuk terima darah dia bagi tempat stau untuk untuk untuk kita pulih jalan balik bukan pasal bekam tu pasal risau sebab alat-alat bekam orang sekarang ni dia tak sebab depa pun tak ada sijil profesional siapa yang bagi pengiktirafan bukan dari Kementerian Kesihatan depa sama-sama depa jadi siapa yang audit audit sekarang ni termasuk di dalam eh uh, kewajipan syariah. Ha? Hmm. Mimbat muqaddimatil wajib mala wajib bi wajib. Jadi semua benda kena audit. Bila sebab audit ni pihak ketiga yang cek yang semak kita betul tak betul. Kita buat tes apa audit dah? Auditlah tu. Menakish dia baca apa dia supervisor dia bacalah okey tapi kena ambil olok baca supaya adil memang macam itu. dalam kehidupan kita perlu diaudit. Bila tak audit itu mesti ada problem. Ah. Antara benda yang eh dipanggil apa? qadaya syar'iyyah, qadaya muasirah yang yang bagus dibahaskan. Kemudian nah dia. Wa ridzalika untuk kita rawat. Wa ma asbahadzalika min umur allati infaradat amma ghalabat 'alaiha. Lakana nahyu 'anha mutawajjah kalau mafsadah itu yang lebih banyak mestilah larangan akan mutawajjah akan di, di, di, di, apa, ditujukan kepadanya. Wa so, jumlah kullu ma ta'arada fi adillah. Jadi umumnya semua benda begitu. Adillah yang bercanggah kita tengok yang mana lebih berat. Dan ini dipraktikkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa la yahlu an tatawaja dia sama. Dia sama jihad mafsadah pun sama berat dengan maslahah. masalah ataupun dia lebih mafsadah lebih atau mafsadah lebih dan ikut bidang lah kalau kita masuk dalam bidang apa nama dia teknologi orang yang pakai teknologi terlebih tahu dia punya kebaikan dan tahap mana keburukannya banyak mana bila dia berapa nak buat rumah atas bukit mesti dia ada apa-anya ada pro and control ada jihad afsadah mungkin pertentahan berlaku tapi banyak mana <tuh> Sebab tu kadang-kadang bila developer depa tak ikut syarat itu yang untung orang Semua dalam bidang duniawiah konsep dia begitu Fa intasawatta fala hukma min jihati mukallaf bi ahli al akhir Kalau sama tak ada apa apa yang patut buat ada orang nama kata gugur cari dalil lain ada yang kata pilih di atas salah satu Idah Zohar atau Seawi bimbok total Apabila kita nampak sama saja dalil yang mengharamkan dalil yang mengharuskan mengikut tututan adillah Nampak dia ada punya dalalah dia. Tapi dia kata apa? Ikut kajian ya. Ikut kajian ya. Wallah ala hada karuwa kafir syariah. Muda-muda ada. Sebab syariah bukan main untuk tarut. Kontradik sebab syariah ni jelas Hudal linnas wabayinati min hudan wal furqan dia bayinah bila kita kata berlakunya kontradik maknanya dia dah tak bayinah tiba-tiba iman syaratibi uh, perkataan-perkataan jadi jarang kita jumpa jari-jari kata-kata usufik yang lain maknanya syaratibi ni dia bawa kepada falsafat usufik akarsya syariah ke peringkat yang penutup maknanya kalau atas daripada tu kira jarak Mana tak ada maknanya perbahasan dia dia memang kemuncak perbahasan usuliyah muncak perbahasan maqasid yang mendalah Satu Syekh Ali kata apa ilmu, ilmu Syatibi ni dah sampai ke peringkat penghujung nih ha. Sebab dia beri komen sedangkan kalau kita baca kitab-kitab lain dia berhenti setitulah ila tasawa ila akhir taulaw apa ila tasawa tasaqata ataupun takhayyara begitu. Bila dia bahas Syekh Ali kata apa walal wa ala hada ghairu waqi'in fi syariah. Ini menunjukkan Dia tertabuk Quran Dia tertabuk sunnah Dia buat induksi Baca Dia baca-baca Konsep ni tak ada Di dalam Apa, apa dia Pelakuan syariah tu Tindakan syariah tu Tak ada Tak wujud benda tu Taib Wa in farraqau qu'ahu Fala tarjiha illa bitashahi Min arid daliri Kalau dia kata Kalau kita bedakan Buat tauziah tak apa ada tarjih kita pilih ikut itu bagi dia kita menggunakan hawa nafsu. Kerana syarat kita nak mentarjih dan mentauzi' mana kita bedak keadaan perlu kepada adillah. Bukan bujard nah, aku bina yang ni aku bina ni Syatibi dalam bab ni dia ketat sebab tu dia mengharamkan tatabbu' ruhus. Fikrah dia macam tu. Sebab dia dia tak mau syariah ni dilihat ada unsur-unsur syahwat bila jadi tak ada unsur syahwat itu bukan syariah syariah datang daripada min a'in dillah ha, itu pemikiran syarat jadi bila kita pilih tanya apa siapa orang pilih pada depan ni tak, tak, tak, tak tahu dah ada dua aku pilih ya lah. jadi dia kata apa mesti berlaku dengan unsur tashahir kita sendiri yang nak apa nak buat benda tu tanpa ada apa da, dalil yang yang kuat untuk pendapat dia lah. Wa dalika Dalam konsep syariah tak boleh. Wa amma an la qasra syara' muta'aliqan bitarafain ba'an, taraful iqdam wa taraful ijhām sahih. Kalau dia kata tindakan syariat ni syariat tu berada dalam dua pihak. Itu pun tak betul. Mana boleh? Kenapa? Li annahu la taklifu ma la syariat fikrah syatibi ini dibayang kepada bahawa dia banyak-banyak mengurangkan khilaf. Banyak khilaf tak berlaku pun. Cekik sangat. Kalau kamu kata mazhab dah kata macam ni akhirnya syariah tak macam tu. Batu fikrah syatibi ini fikrah yang bagus sebab dia kata kita boleh mengurangkan kekhilafan itu. Kita buat macam contohlah anjing najis anjing dengan tidak najis anjing khilaf tapi mana sekali kalau segi logik syariah mana boleh ada satu makruh ini dua dua arahan itu satu arahan kata bersih satu arahan kata dah tak boleh lakukan aku tapi ala kuliahan fiqh tak fiqh cuma pemikiran syatibi takkan syariah ni dia bergaduh dengan semua benda tapi itu satu sudut lah satu sudut yang lain rahmat lah rahmat semua dia sudut dia pikir sampai ke kemuncak syariah datang bukan untuk nak bagi kita khilaf syariah datang adalah untuk macam kita sembayar tu. Kalau kita cuba sembayar lah kita satu kata tiga waktu satu kata lima waktu syariah datang adalah bentuk mengangkat khilaf pada usul dan mengurangkan khilaf pada furuk ya. ha, sebab itu adalah khilaf kita tak nak memperbanyakkan khilaf kita kurangkan sampai khilaf tu taklah besar sangat dan kita boleh mentaufik kan insya-Allah taklah semua tapi boleh mentaufik kan? sebahagian besar ataupun sebahagian daripada apa nama dia isu-isu juzii ya isu-isu furu' Mana dia id qad farad tasawiyal jihatain ala fi'il wahil al wahidah al wahid ni wahidah kita kata kita berlibatkan andaian wujud persamaan mafsadah dan maslahah ke atas perbuatan yang satu fala yumkinu ay wa yunha anhu tak bolehlah satu perbuatan itu disuruh dan juga dilarang wala yakunu aidan alqsd garu mutaaliqin bi wahidatin dan tak boleh juga syariat tidak boleh langsung untuk tidak bercakap tentang dua benda itu tak boleh dia kosong mafsadah tak ada maslahah tak ada. Ha boleh. Id qad faratna, kerana apa? Kita telah telah menetapkan bahawa ta'awud al-amri wa nahyi ma'an wa huma alamani al-qasd 'ala jumlah. Arahan dan juga apa nama larangan ini adalah satu tanda kepada wujudnya arahan syariat. Hasbama ya'ti fi madah insyaAllah Itu panjang kan, lah. Jadi kita dalam qotoyah ini cuma perbahasan hampir sama dia ulang natijah benda yang sama kita masuk al-masalah uh, al-sadi satu lama kanatil masalih wal-mafasidu ala darba'in kita terima bahawasanya masalah dan juga mafsadah ada dua dunia satu di dunia dan ukhrawiyatin satu di akhirat وتقدم الكلام على دنويا kita bincang tu dunia mabsuh pada waq' dan juga mutawakkad benda yang sedang berlaku dan juga akan berlaku so now and akan apa dia future lah so syariah bincang mana tu syariah perlu bincang la ni atau akan datang cuma iskaliah dalam ijtihad katalah benda tu wujud kita bincang sekarang tu wujud nak kena nak kena perbaharui ijtihad mereka pun pakai yang lama tu dan mudah-mudahan dia panggil Al-Sharon Raja'i Back Back date tu lah ha. Itu sekali Tak ada lagi rahim Plastik Kita berfatuh Rahim plastik harus Tiba-tiba lah. ada Bila ada benda tu Fatwa yang kita keluar sekarang ni Nak kena review reviewing Ataupun pakai yang lama Tak dah bila beli tu ha, Itu pembincangan usul Tapi yang bagus kita iḍāfah lah nah ni benda tu dah ada kan kita iḍāfah banyak benda yang kita beli iḍāfah benda pelajaran fi iftiradi bagus kita belajar dah ada basic misalnya orang, orang bayangkan klon dah haram tapi dia kata kami tak buat manusia kami nak klon jantung manusia kami nak klon buah pinggang manusia jadi ilmu qadiyah berbeza berbeza itul manusia semua ulama sepakat haram bukan cakap ulama semua clinte pun haram kan bil clinte masa jadi presiden semua haram kan melainkan ya apa, Israel tak apa tu Israel tu dia harbi tak ya tapi semua negara diplomasi negara Islam negara yang berdaulah di muka bumi Allah Taala ni semua setuju Kelun tu haram ni sepakat Kelun belakang tahun 94 lah. Alistinsah Bashari Kemudian kita tak apa Kalau kita ubah Kepada kelun manusia ni Kepada juzuk Kita kelun jantung Boleh tak boleh Maka Syekh Ardawi kata dalam fatwa Mu'asirah Dan si prinsip tak ada masalah Sebab dia ni khadam untuk manusia Maknanya kita tak membina Satu benda yang menguntungkan manusia itu sendiri Dan menggelirukan tapi ni kita buat kol jantung bagus berapa kita boleh selamatkan jangan orang yang yang yang, yang sakit. Fatua tu Syekh Qodai tu bahasan awal tahun 2000. Lama. Tiba-tiba kala ada orang buat kron jantung. Nak nak buat apa yang apa fatua lama. Kita pakai terus ke ataupun kita, kita kena kaji lagi. Ah ha, itu perbahasan Usufi Tapi baru kaji lagilah takut ada apa-apa tambahan maklumat yang kita ada sekali tak sama dia mesti ada benda yang risiko dia apa semua tu ha? semua benda ada risiko ha? risiko ni tahu bagus ha? Ta tak tahu tu tak bagus <gulis> اقتضى الحال الكلام في المصالح والمفاسد الاخرويه فنقول انها على ضربين maka menurut kita keadaan yang sama berbincang tentang masalah dan mafasid ukhrawiyah yang mana syurga dan neraka ha nah, itu Cara kita boleh Faham fekah dalam betul baca fekah, nampak masalah dunia wiyah, ni dia akan datang. Dalam masa sama kita tahu dia punya masalah ukrawiyah, akhirnya semua akan datang tidak lari. Kita nampak puasa, apa masalah dunia apa masalah ukrawiyah, kita nampak zakat fitrah, apa masalah dunia apa masalah ukrawiyah, semua fekah, juziat fekah yang kita pelajari itu apakah maslah dunawiyah dan uhrawiyah bila kita mampu menggabungkan dua ni maka dinambarkan sebagai ahlul ahlul hikmah ha? kita bercakap dengan dua keadaan ah. hakim ahaduhuma <tuk> an takuna khalisatan labtizaja li ahlil qabilaini bil akhar kana'aimi alil jinan dia ni pure betul-betul masalah khalisatan tak bercampak langsung dengan raka kita di akhirat dalam syurga dari dunia duduk di rumah banglo pun kena banyak elektrik banyak loan jadi dia ada mafsadah dia kemungkinan banyak gerak pun ada tapi di syurga kelak tak ada apa-apa dia adalah maslaha khalisah tidak bercampur dengan apa-apa mafsadah nampak tak? Ah. seperti ni'mat ahli syurga wa adabil khuludi fil lahron kemudian mafsadah dia kekal dia pindah dalam neraka ayak dia pun tak diamat kok-koklah ayak dia sedap tu yang dikatakan khalisah di dunia kalau kita minum arak pun ada kebaikannya mabuklah mana mesti sedap kita tak nerasalah nampak macam sedap eh buih-buih dia tapi di New York ni pun haramkan itu arak nak bila orang manusia ni walaupun dia cap ya, dia pikir cara akal yang betul, dia jumpa nanti jauh. Orang yang tak jumpa nanti macam Siti Kasim semua tu, dia pikir tak habis Dia kena up bagi pikir dia pikir Kalau dia up bagi pikir dia, dia akan jadi macam New York ni, mengharamkan iklan aku. Lebih Islam kita, lah bab tu lah. Islam amali lah, Islam ada dua amali, ada iktikad. Sebab itu kita menyuruh kepada penggunaan akal Semaksimumnya Sebab ada akan jumpa macam tu Bayangkan New York boleh Tarang buat iklan akal Sebab dia pun tengok latihan lati lati lati tak bagus Mereka beriman dengan data Data pun tak bagus Sebab tu kita Tak nak takut apa orang nak kata apa Sebab kita yakin syariah ni Dengan data hanya apa semua bawa kebaikan Jadi golongan liberal ni Dia pun baca tak api Sehingga dia pun tak jumpa kebaikan syariah ni sebab kalau lepas jumpa, lepas jadi macam orang maksa dah yang lain. So, as tani, a'adan Allahu min al-nar, ma'al taalinu kita bila kalah, wa adahalana al-jannata bi rohmati. Wathani antakuna mumtazjatannya illa binisbati ila ma'idukul nara min al-muahidin. Ini yang masuk nakal daripada ahli tauhid. Lepas masuk nakal dulu, nanti lecuci masuk syurga ha ni bercampur dia ni putus oh dia masuk neraka tu fi hali kaunihi finnar khosatan dia masuk neraka fa idha udkhilal jannata bila masuk jalan syurga birahmatillah rajaa'a ilal qism al awal iaitu dia dapat nikmat maslahah yang khalisah wa hadha kullu ma fi syariah benda ni akal tak masuk campur akal tak boleh masuk campur pasal apa ni orang kapiak buat baik masuk neraka ha. tak bahas juga sebab ini bukan isu akal boleh kita bahas tapi asasnya adalah wahyu ada orang pihak mana boleh macam tu orang islam buat jahat masuk juga orang kapiak buat baik masuk neraka Tuhan yang buat tapi kita boleh bahas lah tapi untuk sekarang ni kita orang islam semua macam tu lah leish alamma yafa'al wa laysa fa idha hadha kullu ma id laysa lil aqli fil umur al ada ruang langsung untuk akal fikir masalah akhirat wa inna ma tutalaqa ahkamuha al akhrawiyah ni min al kita dapat ilmu maklumat akhirat daripada wahyi ini dia panggil mizan dia Bisa susah lah bila bukan senang kita nak patahkan hujah apa-apa ni tak adil lah macam tu orang Islam ni banyak muda ada ucapkan imanil Allah benda tu dah ada jawapan makna mizan Tuhan tu bukan macam kita keleil -lah. keleil ni kalau kita dapat berapa 40 pun tapi markah dah tinggi-tinggi Kelas 1 nombor 1 tak semestinya pandai, mungkin dia dapat 40 per 100 je. Lah. Tapi semua tak cerdik. Ini menengok kelas saja dia ada mizan dia. Satu kelas ni tak sama dengan 40, mungkin sama dengan nombor 40 kali. Apa tadi mizan Tuhan? Dia mengucap dia, dia bila dia iktiraf Allah sebagai Tuhan tu, mizan dia, dia terlalu besar dan dengan Pendolakkan Tuhan sebagai mizan tu Terlapas besar jenayah Dah sampai kebaikan dan semua Untuk Macam nah, tu dia pakai mizan tu So dia pun nampak Mizan Tuhan ni Sama besar dengan dia baik-baik Macam dia, dia derma Derma ni manusia Macam mana dia derma pun Dia macam itulah Orang rasuah Sedekah Ataupun dia merompok Dia merompok Robby Hood Ini Robby Hood Walaupun dia buat baik Tapi mizan yang rokok Atas orang, orang, orang, orang tu Besar sangat Sampai kebaikan Dia tak ada nilai Itu di antara dia Bunuh kucing Yang bunuh manusia Tak sama Tidak ada. Bunuh kucing Mungkin lah Di penjara Sebab Hak Binatang tu Sebab kita terjaga Alam sekitar ni kan? Arimau Di Malaysia Ada 200 ekor Arimau ya? Tapi benda tu tahsinat. Sebab apa? Kalau rimau tak ada di bumi ni, tak hancur bumi ni. Nampaklah. Ha. Kita jagalah. Tapi tak dah sampai. Nak tunjuk kepentingan. Tapi manusia tak ada. Tak ada. Tak kira. Sebab tu kalau rimau serang, boleh tembak. Sebab nyawa kita penting. Terus selamat. Selamat rimau. bagi kita hidup. Sebab rimau tak boleh di khalifah. Rimau ni penyeri lah penyeri alam. Bagai ada makhluk tu. Tapi sebenarnya kita ni bukan penyeri. Kita ni pewaris. Kita pewaris muka bumi ni. tiba mana pewaris tak ada? Susahlah. Ha? Takkan nak tak pi betul mal. Itu cara fikir yang betul tapi eh, dia perlu kena fahamlah ha, jadi orang kafir bila dia buat satu kerosakan mizan yang paling besar dia macam menutup fuse tenggelam ambil lampu-lampu gelap gelita. asas tu kalau mereka faham kalau tak, kan? tak, tak faham mereka, mereka dapat Tuhan dengan makhluk sama dia jadi syirik lah sebab itu bila kita belajar akidah tasal ataupun daur kita tak boleh sama kan Tuhan dengan makhluk sebab persoalan dia kalau sifat makhluk tu ada pada Tuhan dia akan jadi tasa sudanur maknanya dia kita akan tanya berkata Tuhan lemah dan Tuhan ini dia berhajat Tuhan ni dicipta dan akhirnya siapa yang orang yang paling terakhir mencipta ni sebab kalau kita kata Tuhan ini lemah macam Aristotle pica, Tuhan ini lemah tak tahu buat apa. Mana dia berhajak pada Tuhan yang lain? Jadi Tuhan yang lain pun pangam macam itu. Akhirnya kuasa su tak ada kesudahan. Jadi kita stop dekat soalan bahasa Tuhan tak ada sifat apa langsung kekurangan. Sebab kita tahu kita stop dekat situ, Tuhan yang mencipta manusia. Dan jadi tak ada persoalan, siapa cipta Tuhan pula? sekiranya kita tanya soalan tu itu bukan Tuhan itu makhluk <berdua> haa sebab tu dia rasa yang muka lah dalam bab ni bagus sebab apa dia akan bawa kepada Daur perbincangan Daur dalam tasasun ha. Mana dia jawapan yang takkan habis siapa yang cipta Tuhan Tuhan ni cipta siapa tu cipta Tuhan eh siapa ni tak, tak pun cipta ni akhirnya kita stop kat tu. Dekat Tuhan kita tak boleh tanya siapa pencipta Tuhan. Karena soalan itu mengubah Tuhan jadi makhluk. Nampak tak? Baik. Uh, inilah nak mengisytiharah jadilah tu, Tuhan saja. Mulanya apa yang dicelamahkan oleh pakak-pakak kita tu khulashah eh. Tetapi sebenarnya dia mencelamahkan inilah ilmu dia aja senanglah. Ah sebab itu kata Syekh Hasan Syafi'i dia tulis dalam mukadimah buku Syihaimat tu. Dia sangat berkecilah sebab banyak yang bercakap agama tu tidak meruai ilmu macam ni. Mana ini dibesilah compom-pomp. Tapi dia tidak penuh penat ni dalam mengaji ilmu macam ni. Dia akhirnya bila dia bercakap Sonsang banyak Begitu juga kita di Malaysia uh, Sebahagian daripada Satizah ataupun doa at Perlu berhati-hati Sekarang mereka ini yang membicarakan tentang makasit Belajar dulu syaratib Kerana takut ini sonsang Karena mereka ada keupayaan Keupayaan mereka adalah cakap bagus Contoh Cuma macam mana kita nak bercakap tentang makasit Kalau kita tak pernah baca muafakot Itu persoalan dia macam mana kita nak baca mak, uh, nak nak baca apa uh, nak cerita tentang ahkam syariah kita tak pernah baca kita kita, kita fiqh asasiat itu kita hanya baca artikel kalau macam tu pun yang senang ramai lah jadi doktor kita baca artikel perubatan banyak kita baca artikel perubatan tapi siapa boleh tak kita jadi doktor begitu dengan syariah jadi buku ni mengajak kita ini ya, nilai pemikiran yang sangat tinggi bukan kata orang kita ni payah faham semua orang kata macam ni payah jadi ulamak tak hak-hakak dia begitu lepas tu yang berlaku pada universiti sekarang ni kelemahan mereka tak ada satu subjek yang memahirkan mereka baca berita apa kelemahan universiti kita semua nak jadi pegawai subjek semua dikumpul untuk jadi pekerja itu hak-hak sama luar atau dalam maka bila kita tahu macam tu student ni kena raja lebihlah, baca lebih, pergi talaki lebih Karena dengan sistem universiti yang ada ni sukar kita nak produk ulama' yang hakiki itu hak -hak hakikat yang tak boleh kita kita kaji semua selipa universiti dengan selipa universiti yang ada tu dia melahirkan pakar pakar dalam industri dan semua tapi dia tak boleh melahirkan hakikat ulama' yang betul-betul yang kerana pembelajaran yang tidak habis semua sekat-sekat jelah. Mana bahasa arah tak kuat? Jadi macam mana dia nak dia nak faham Islam secara betul bila bahasa arah tak ada yang lain semua tak ada. Baik, wa amma kauna hada al dibahas di dalil, pendadilan dia. Kita macam betrak nilah, eh pening kepala ni. Samo lepas haya ayat ini kita baca masalah as-sabi'ah mumtajidan fadahir dia kata bahagian yang kedua dia campur masa dan satu itu zelah zelah li'annan nara la tanalu minhum mawadi'an sujud sebab api nak kata dia dia tidak sabar tempat-tempat sujud dai khususnya dahilah yang lain maklumat lutut <tusuk> pun tempat sujud tapi asal di sini dai saja. lah dahi je iman dan tempat iman di hati kita. Waktu tilik masjid Az Zahirah, di situ nampak masjid Az Zahirah sebab tempat tu tadi bakar. Ah itu, ha, itu kepada orang Islam. Tapi misalnya dia bakar tu teruk Kita cuba letak tangan kita dekat aquarium apa letak dekat apa pemanas-pemanas tu. Nak sebut microwave pun semua tu. Tok situ. oh sakit. Ambil butir rokok pun sakitlah. Bagaimana api narkah Allah Azza wa Jalla Kalau pikir tu tak buat apa banyak, ya? Alhamdulillah Aja ha? Kalau kita pikir api narkah tak buat apa Fakai ya? ada, ada, ada tujuh jenis <coughs> Api narkah <coughs> Tak tahu lah rahmat Allah lah. Tak tahu macam mana fir'an Api narkah tu Kita cuba Tak ada ikan Fakai lah ha? Ngamak tu ubah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 tapi tak mahulah macam tu. Kita naklah baik tu banyak, janganlah jahat banyak. Wa hada kafin maslahat nasy'a bil iman. Ini cukuplah untuk kita mendapatkan maslahah yang datang daripada iman wal a'mali salihah. Thumma raja' al mu'alaq bi qalbi mu'min. Ini harapan kita kepada Allah yang terikat dengan hati seorang mukmin. Rahatun ma. Perhapan kita kepada Allah tu satu kerehatan kepada hati kita. Kalau kita tak ada harapan, oh ya Allah. memana haja akhirat ni tak ada apa lah. tutup dah pintu zaman tak ada zaman lain dah tu je malam tak ada siang tak ada kitab tak tahu zaman ni waktu dia duk dalam neraka lah ya mutufiha wala yahya mati pun ada hidup pun ada bukan dah habaq tak rasa nak habaq punya teruk kehidupan dia duk macam tu dia tengok orang nak mati pun tak tak hidup pun tak nak menafas tak boleh ala tul tak ada waktu rehat Allah Paling lemah pun pindahkan menggelegak otak Macam kena Abu Talib Dan itu dikiaskan kepada semua orang kapia yang baik Tentu ada di Perancis ya baru ni Yang dia sakit di London Dia sakit teruk Dia minta ada orang Islam tu mengajak dia mengucap sebelum dia mati Umar dia 190 tahun orang kristian dia tahu okay. habis-habis oh, habis, semua dosa-rosa Islam tu lebih baik daripada Islam kita, kita tak tahu dia ke mana jadi ini dia antara rahmat Allah Azza wa Jalla, tapi bila kita haram ya Allah rohatumma memberi kita kerahakan Adalah picak cuba juga kan, kalau tak, tak picak lah cuba hasilatun lahumat ta'zim walaupun kita dapat asal kepedihan ya fahiyatuna fisu anhu min dia dapat menghidupkan melegakan kita daripada bebanan api neraka ila ghari dhalika minal umur juziyyatil atiyat fi syariah man dan isu juziah dalam syariah siapa yang buat induksi dia jumpalah apa saya kata nanti wallahu alamu katam ka lah nanti perbanjangannya yang ke um, kaul awal mahdhan insyaallah kita baca lepas ayat ni insyaallah. Lah ya ni, bila lah? Ah, kita kali lagi habis insyaallah. Nanti kita ijazahkan maqasidlah. Tapi kalau kuliah sampai yang tak nampak lagi boleh tanyalah. Jadi ni baguslah, kan? bagus. Wallahu taala a'la wa'ala. Wa pada soalan Ya. Ya. Ya. Sebab dia macam ni, dia berlaku ta'arud ta'arud e, syariah dan benda tu tak disembuhkan dalam Al-Quran kemudian ijma' tu ada mukhalafah di sana daripada Rafidah ada dan Itu yang dibaharkan semua. sebab saya bagi contoh, dia tu mar'ah ijma' ulama' dakwah, lepas tu ijma' tu di dakwah bukan ijma' qata'i, bukan ijma' yang kita nak, yang betul-betul ijma' yang mutayakin subuh tu yang <coughs> yang menyatakan di tu mar'ah ni sama ialah Mu'abtazilah Ismail bin Ulayyah uh, dia mar'ah sama dengan lelaki lah ni kalau kita sebut orang perempuan setuju tak uh, dia orang perempuan kalau dibunuh dia dapat 50 lelaki satu Tapi yang ulamak bincang balik, buka balik Sebab mesti ada problem di situ di sini, sanat, Sebab Quran tak mention Dia dia semua undang-undang yang tiada problem Quran, sunnah, ijma' Dia dia sekata Tapi dalam hal ini tak sekata Quran nampak mention kepada uh, Hak perempuan dan lelaki sama dalam buat bunuh ini. Maksudnya kalau kalau bunuh perempuan Lelaki kena bunuh, bunuh lelaki perempuan kena bunuh Maksudnya kalau perempuan tu bunuh lelaki Dia kena bunuh, kita bunuh perempuan pun Kita kena bunuh Tapi pasal apa dalam buat diyat Uh, setengah Dan yang Hampir Sepakat Kalau, kalau kita boleh kata 70 mazhab lah sepakat uh, Dia perempuan setengah Tapi dari isu ni Sebab isu duit eh? oh, faham, dapat. <laughs> Akhirnya Allah mak kaji balik Dan ramai yang menyokong Dapat ni eh? sedangkan 1400 tahun dulu sebab tu ada benda mungkin dulu orang tak bincang sebab ada jam, bukan isu mana dia ada pak dia muncul balik mana dia ada problem pada pada kefahaman Nas kepada hijbak pada, pada, pada hadis bukan hadis Nabi tu maksudnya riwayat yang sampai tu akhirnya ulama' dalam majmah mintaikan dan majlis ma'abuh bersih pun mintaikan dia marah sama saja dengan mufti musyid syajimah berkata punya tu tersak dia berkata tu syamah wazali pun korodawi pun abu zahrah pendapat rafi yang pendapat tu pendapat rafi pendapat mu'abtazilah itu contoh itu perbincangan dia tak semua berlaku dia akan ada peratus satu sebab satu persen dua persen tu benda normal yang perlu merajak Bagikan, tapi benda ni untuk sekolah. Tapi untuk orang awam ni tak apa dia pegang. Ada jam tu hudud. Untuk untuk ketenangan jiwa ni. dia. Depo dia tak pecah. Tapi orang yang ada ilmu merujak ni dia perlu merujak supaya kita tidak terkesan dengan barat. Kita ni banyak bergaji barat, entah mau nak gaji. Itu mesti benda. Tak boleh macam tu. Sebab apa? Dia eh, kata zalim mungkin tak dah ni kita, kita merujak mimbab apabila rejat itu pada dia buat, buat pada muslah dan nabi melarang muslah. banyak benda yang Kontradik pada sanad tak kontradik pada batasan bila. Maka tapi tak boleh bincang macam berdebat tu lah tak bagullah bincang syarak. Bentang paper bukan dalam bentuk berdebat lah, tapi dalam bentuk uh, kita mutaawinin apa yang kita nak sampai pada nataij dia. Akikat macam orang bincang murtad murtad tu dulu bila sebut ta'zir orang marah lah sebut ta'zir orang tak marah sedangkan imah samaniah katakan murtad hukuman dia bunuh nah, ni semua berkibari kepada pendapat Sofian al-Sawri uh, ma'am khattab dan Ibrahim lah ni pasal apa orang boleh terima nampak tak sikit ah, berapa, adil tapi benda ni perlu dibahaskan dalam bentuk mahabbah. Nak tahu apa naknya. Okey situ. Okey dalam bentuk saya benar saya salah. Itu. Tak bagus untuk syariah kita. kita bukan dia, dia benda ni benda qada ya mahsuriyah, qada ya mahsuriyah. Ada khatuf, ada khaturah, ada risiko yang besar. Muasasah Islam ni. Jadi kalau bincang seorang-seorang tu, oh. Dengus. asalnya Quran dulu tengok apa yang Quran bahas itu sebagai usul yang sepakat kemudian disokong oleh sunnah so, sebab tu kita tengok benda yang ada sokongan uh, Quran ijimak sunnah dia takkan ada kontradiksi. isu rejam dia berlaku sikit pada kefahaman Quran dia sunnah dia pada ijimak dia Kalau kata, dalam saya, saya kalau lah. kat tu tu dah jangan saya macam sekian ha dalam pun sayang pun dekat ataupun yang ada rumah dengan amak dan kira apa saya buka ataupun dah buka kat dekat tempat saya ialah tapi amak saya dia pergi bubuh lagi tadi kat tu baru nak nak pandang amak Depan, eh? juga, tak, ya. tak, itu bertubungan Dia kena faham Ijma' mesti Ijma' hakiki Di sana ada Da'wal ijma' Di sana ada ijma' uh, Dia panggil Ijma' uh, Di sana ada Ijma' Lurawi Di sana ada Ijma' madhah Oh Bila kita baca Yang kita nak ada Ijma' kuliah Tak ada satu pun Mukhalafah itu yang yang qotai yang kita tidak boleh tolak. Ada pun ijmak yang ada mukhalafah suara orang itu, dia jema'ah nisbi. Nisbi. Satu perbincangan ni kena musytahiid tu. <laughs> Sebab dia buat istiqra'. Ha. Tolok buat yang mendalam sehingga dengan husuzuzon dia terhadap syariah. Dia bukan jenis pembawa pendapat kira semua yang plek-plek tu plek. Dalam dunia ni, takkan ada plaid dalam syariah. Ada plaid. Itu konsep dia taisir, samaha. Itu konsep-konsep yang asas dalam Islam. Kalau datang plaid tu, kita kena cek balik pasal apa? Tak, tak ada tanakud di antara dua kalimah itu Satu yang tidak ada ta'alim Dia bincang tentang ba'akidah Af'alullah Tidak ada ta'alim pada Af'alullah Bila maksud dia bincang tak ahkam Ahkam mesti muallalah untuk kias Tidak ada ta'alim Dia tak kritik cuma dia, dia Timbulkan persoalan ha, Tapi kita selesaikan dah selesaikan Alhamdulillah kita baca turah Kena isti'ab jadi kita dapat sebab ulama dulu pun ada dia pun kata istiaam. Biasa kalau ilmu kita apa yang ulama tak selesaikan kita selesaikan okay. Mizan afalullah ta'ala. Tu so, ada. Memang tidak ada tanakud tapi ada apa uh, panggil ta'arud ni. Sengetan. So Syatibi tanya apa sebab dari tempat ni dia kata ta'lil satu tempat dia dah ta'lil. Mungkin Syatibi tak sempat nak buat analisa. Okey. Jadi antara dia. Tak nak. apa-apa? Okey, aja. Kita tak apa-apa insyaAllah. Kita bertemu pahaya. Allah Ta'ala. ala ala. Sallallahu alaihi wasallam.